Salmul 43. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă, lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna ta popoare a nemicit, iar pe părinții ai sădit, bătut ai popoare, iar pe ei ai înmulțit, că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brasul lor nu i-a izbăvit pe ei. Și dreapta ta, și brațul tău, și luminarea feței tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți Împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob. Cu tine pe vrăjmașii noștri vom lovi, și cu numele tău vom limici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăždui, și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai zbăvit pe noi de cei ce ne ne pe noi, și pe cei ce ne urăsc pe noi, ei rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele tău îl vom lăuda în zeac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Dat-ne-ai pe noi ca o oi de mâncare și într-un neamur ne-ai risipit. Vându-i pe poporul tău fără de preț. Și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. pus ne pe noi o cară de cinilor noștri, Bat jocură și râs celor dintre jurul nostru. pus ne pe noi pildă între neamuri, Clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este Și rușinarea obrazului meu m-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește, De către fața vrășmașului și prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat, și n-am călcat legământul tău. Și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au obătut de la calea ta. Că ne-ai zmerit pe noi în loc de durere și ne-ai acoperit pe noi umbra morții. De-am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin, oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că el știa ascunzișurile inimii. Că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorși fața noastră? Uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru, Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, Lipitul s de pământ pântecele nostru. scoală Doamne, Ajută-ne nouă și ne izbovește pe noi pentru numele Tău.